الله أكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين في خلال أرواح أبنائنا وامهاتنا في وخدوصا على حاج المنى الفاتحة أصبت من الجنة الشيطان من الرحمن الرحيم الحمد للتبتالي الحر الرحمن الرحيم من نسير المسيح إذن أنا أقول ولي إلى الأسان الجنة الثراثة المسيح الثراثة المسيح Assalamualaikum mali mawdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallu ala rasulina muhammad sallu ala sayyidina muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala alihi وسادرة أحرجنا من مال الوهم وأخرنا منور الوهم وستع علينا بمعرفة العلم سبحان الذي علم كل سيد بغير التعليم يا أرحم الله بي. والحمد لله أنا العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده قلوبه ونستغذره ونستعينه ونصليه على ربينا محمدين صلى الله عليه وسلم وعلى أليم والأليم والأليم مع بعض مع اعتراض من سلمين ورحمة الله kita gunakan apa sopi wala tamut min illa wa antum minhu dengan membersihkan hati. Sejitu kita baca zikir mengolah hati banyak dimukalim. Yang mudah-mudahan apa tidak ragu kepada Allah, tidak ragu kepada Islam, tidak ragu kepada Quran, tidak ragu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kita oh. baca ini panggilan Yang tahu, ikut. Yang, yang belum tahu, dengar ini. Silana anta <tip> maksudina <tip> Waliduh samayudina Simpan bawah kisi sebelah kisi Ila ana anta mahturina waridawah mahturina Simpan di kepala Kepala indah mahturina Ila ana anta mahturina waridawah mahturina Simpan seluruh angkut Daki tangan rambut ulit darah dari tuhin like in the beginning kita mula pada nama Allah a alhamdulillahi warabbil alamin huwa alawal walakhiru walghawithu walwasilu wa huwa bi kulli shay'in alim a alhamdulillahi آمن بالله ورسوله، والاول هو الفاتح والظاهر والباطل هو كل شيء عليم آمن بالله ورسوله، والاول هو الفاتح والظاهر والباطل هو كل شيء عليم آمن بالله ورسوله، هو Tarih kemalam Terhatuskan Sebelum mati Kerana tak lama lagi mati Dan malaikat maut pun Sudah mendap-mendap Tindai-tindai Antara dua masa ini Tentang ajal kita mati itu akan taklah dibaca sebelum mati supaya tidak ragu ragu kepada Allah tapi ragu kepada Islam pun tapi ragu kepada Quran pun tapi ragu kepada Nabi Muhammad SAW <tuh> ragu itu bahan ada tiga daripada satu syah separuh daripada separuh iman yang kedua zan banyak iman dan yang ketiga waham banyak daripada dan siapa-siapa juga yang ada salah satu daripada tiga itu sama ada syah atau zan atau waham Ulama-ulama sepakat mengatakan ulama Saudi, ulama Meska, ulama Arab Saudi mengatakan bahawa tidak ma'rifat tidak ma'rifat, tidak muslim, tidak muslim, tidak iman, tidak iman, kafnya, kafnya, kaf. -ka. Muslimin dan Muslim sebagai seorang Islam. Tapi kita tidak boleh dapat Islam. Nabi Islam, Sahabat-sahabat Nabi Islam, Tapi dia dapat iklan Kita ada yang dapat separuh Ada yang dapat sedikit Ada yang dapat Banyak Nabi lah sama-sama Kita tolak rajin kita Dengan memberikan hati Alhamdulillah Alhamdulillah Wal awal wal ahli Wal dahli Wal badi Wal wadi Sayyidi Amin Sebab itu, Ibadah dapatlah Islam Penormu Penelitian Politik Politik yang ada sekarang ni bukan politik lah Politik apa demokrasi, Demonstrasi Politik yang ada ni Spoiler tu Mind found Cik <tuk> itu teksis. Macam mana nak main bar? Dan macam mana nak main bar? Sebab itu orang-orang politik. Main bar? Main bar. Kultus-kultus ya. orang ini. Jasa semua orang ini. Kita ya. orang ini. Macam-macam. Jadi muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah. Menolong kita. Untuk menyelamatkan Daripada penjara. Ya, InsyaAllah. Ya. Bakulah. Tan-San belum baca lagi Alhamdulillah kepada semua orang ini boleh kira, saya tahu empat orang yang baca seratus, seratus, seratus setiap-setiap hari banyak ini, ada empat orang yang lain belum baca ah, sebab itu ada keraguan memanglah semayang Islam kuasa Islam, besok di anak lah. itu di anak dulu di bawah perintah Barisan nasional. BN bagi sana dia ajak kita masuk neraka. Pemerintahan BN tu supaya mandiri anak itu ekonomi sosial dan politik itu dia umum pemerintahan negara itu dia umum berumah tangga itu dia itu televisyen dalam rumah itu Yahudi. Televisyen dalam rumah tu Yahudi. Rumah orang Islam. Ada televisyen? Itu Yahudi. Dukang orang reaklah, tak senang. Yahudi tu muslimin, kenapa dia tak boleh tinggalkan itu, tak ada boleh buang tu dulu dulu pun tak ada kenapa sekarang tu tak boleh tidak mesti ada raku raku raku dengan janji Allah Allah janji buat tu seksa, tapi kita raku seksa nah, Allah tak apa, jangan seksa orang Takutkan mana orang aku, taksi Allah tak tak, tak takut. Ragi. Jadi muslimin dan muslimat sebelum daripada Al Fadil yang saya sangat gemilang pada malam kedatangan Al Fadil sekali. Yeah. Nah, Mudah-mudahan di sini kita didatangi oleh ulama akhirat ni ulama yang bersifat murid. Jadi keseluruhannya ada beberapa pada malam ini, ya, yang senyum yang sudah-sudah kita datang tak begitu besar. Tapi malam ini insyaallah ada beberapa. Sebelum itu Muslimin dan Muslimat saya terangkan dulu ambil masa sejarah mengenai yang saya tulis untuk kami hati manusia ada tujuh hari, hati kita ada tujuh yang pertama ialah waslah lalai ni hati orang awam yang kedua yaqozah yaqozah ni hati orang khawat orang tertentu Wali-wali ada macam tu kan tak tertentu kadang-kadang mengaji kadang-kadang tak mengaji itu orang takkan orang tak tentu, orang tak tentu. Kadang-kadang ibadah Kadang-kadang tak ibadah Itu suku haji Itu bukan orang tak Orang tak tentu Orang Allah Dan yang ketiga Ma'allah Serta Allah Duduknya jalan Makan hidup Serta Allah Perbuatan Serta Allah Orang yang dapat Ma'allah Ma'allah Orang itu dapat Fikot eh, yang sejahtera Empat Fikot eh, Satu Yang pertama Fikot eh, yang sejahtera daripada syirik Daripada murtad, daripada kafir Daripada bijak eh? Satu Bila Dengan Allah Apa juga yang dia buat Dia rasa dengan Allah jadi kalau dia buat baik dia seronok, sebab dengan Allah. Semua yang seronok sedekah seronok, mengaji seronok, sebab dengan Allah. Nanti jika nak buat jahat takut, gentar, sebab dia dengan Allah. Kita tak dapat lagi, tak dapat. Eh? Yang kedua minatlah daripada Allah sembahyang daripada Allah saya mengajar daripada Allah tuan-tuan belajar daripada Allah kalau Allah tak bagi kita tak dapat rezeki daripada Allah semua daripada Allah tak ada syuris kalau tak dapat min Allah maka dia dapat daripada dirinya dan daripada yang selain Allah Ya, itu ada wujud Kalau dapat buat baiklah ha, Dia ada wujud Sebab tidak daripada Allah Tiba-tiba malam ni kita dapat bangun solat sahaja Serang lain tak dapat Ketua pun heran. Ustaz ya. Karajin pun tak dapat Saya pun tak dapat Hebat saya malam ni Jangan-jangan saya dah jadi wali oh, Dah meretik dah Herankan diri sendiri Yang ketiga Kepada Allah Apa juga Kepada Allah Dia setiap ingat Akan balik kepada Allah ni Setibul ni ingat mati eh? Kalau kita tidak rasa bahawa kita akan balik kepada Allah Maka tidak ingat mati Yang keempat dia kerana Allah kerana Allah ikhlas tak ada kerana kerana eh, tidak kerana ikhlas itu sudah bukan di sini di sini ya yeah. kalau di sini semua orang cakap ikhlas besar ikhlas bagi duit minyak lima ringgit ikhlas. saya teramah di masjid Pak Abu tiba-tiba masjid Pak Aksid, Abu ulu saya ini tengah tak habis duit ikhlas Dalam, ikhlas ikhlas di sini walau bapak engkau minyak lima puluh kau bagi lima bisi o eh siapa sini tapi bisi sebab itu tak bersapa nak dapat ikhlas dalam baca surah ikhlas bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad surah sebelum ini saya dah ambil dah tak Abu dah ambil dah belum eh uh, itu nama wawasan dua kosong, dua kosong. Dua-dua kok, dua kosong. Dunia kosong, akhirat kosong. Rengkah-rengkah saja kita nak bagi peluang. tuan Alamat orang yang aslinya goblah. Lala. Alamat. Nak suluh dirilah, nak tengok dirilah. Saya dah jadi ustaz, dah jadi tuan buruk. Sama tu, air asyik dan macam-macam Adakah masih berhati dengan hati yang rohlah? Ya. Kalau hati rohlah dalam kerugian Dalam kebinasaan, Tidak ada kemenangan Atau mungkin Fikir baik-baik Apa dia alamat? Yang pertama Tiada terkejut Kena dosa ada yang di mana? Terkejut. Ada? Tengok televisi tu terkejut. Ini haram ni. Nur Halilzah ini haram. Terkejut. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam terkejut. satu Terkejut. Dia menangis. Dua ratus tamu. Dia sujud kepada Allah. Dua ratus tamu. Kita kebik Dua Rajak dengan dosa Dengan dosa itu rajak Tengok telepon tu sampai pukul 2 Tengok manjik Terlawan lagi pun Sampai kita jadi Belagi pun Pukul 2 pagi Mengaji macam ni Tunggu setengah jam lagi <tellan> nak tengok ramai orang tidur selesai setengah jam haa duduk-duduk-duduk ada tujuh lah boleh itu teramah sedap kajik pun sedap kaya pun sedap sehari jam sedap boleh elok di baling dengan kelasan Tengok bola sepak tak tidur. Tengok maju pula tidur. Baliknya ada. Yang datang dah lah. Tak ramai. Yang tidur pula dah. ada lapang dada dengan Islam. Bawa kepada Islam. Tak ramai. Hmm. Ya. Tak ada pisang. Untuk maksimum. Macam naik tempat ini. Tempat ini. Itulah lah Kalau bawa kepada kapit okay. Tak ada lah Tak ada sentih lapang Dia bawa kepada Islam Bawa mengaji Sentih Tak ada masalah Faham-faham lah Maklum-maklum lah Bawa jari dia. Eh? Ha tak ada kata maklum-maklum, paham-paham -maklum, tak mampu, tak ada malas ibadah. Malas ibadah. Ajak sembahyang banyak malas. Bucur banyak malas. Pedegah banyak malas. Duduk pula malam di masjid malas. Itu lalat. Duduk ketinggalan diam tak? Ha, duduk masjid macam ni satu jam aa ha, dah lain macam duduk pun dah tak betul berkira berdudung cari tiang dikit ya? tempur dikit tinggang panjang tu dah malam ni tak tahu dah dah kan? ha, tapi dah duduk apa pun nak buat duduk dah juga nak keluar maknanya ha, Ah banyak orang nak keluar daripada masjid agama ya? tapi malam itu yang sakit tentu sakit terpandu sakit tindak pandang pula selama malam ini. terus kalau kita malas beribadah mayam malam, bibir malam setiap orang malam, lalai lalai dalam dunia ya? lima Menangguh Tahu tak apa, apa kita banyak dosa ni Nangguh lah, besok lah, besok lah Sungguh tunggu lah Baik kita masih berlumur lagi dengan dosa dalam masyarakat Tak tahulah Kalau kita mati dalam keadaan yang belum bertawbah lagi Masih berlumur dengan dosa dan maksiat, Tak tahulah macam mana dosa Macam mana malu kepada Allah SWT fikir baik-baik nak fikir tu bersihkan kalau hati tak bersih tak boleh fikir ni semua hati kuplah ni ada 10 halaman saya tulis ni supaya buat buat datang ni dapat tahu yang ini. ni dan insyaallah kita hadir datang lagi kalau boleh dia baca kisah ni sembah kita baca, kita maju belajar tu kisah be dengan kita tahu kalau pun, apa gitu kita supaya kita semua jadi diri boleh datang lagi insyaallah jadi kita tahu huraian yang saya dapat paparkan tadi kan kita nak mendengar ceramah dari beliau tuan guru tadi ...yang datang daripada itu... ...kabarnya di belakang-belakang dia ada baca Takkan dia tak boleh baca kisah sebab itu. Ha, Kalau salah tambah, kita ini... ...telinga sakit. Apa itu orang cakap, kita Apa itu orang ajak, kita seri. Sebab sempat lain itu dia tak menenggalkan orang report. Dia ha, berjaya bahagian orang malah report pada... Alhamdulillah, berikut pada kerajaan saja dan semacamnya dan bagaimana kita mengaji, kita belajar, kita berani mengingatkan Sultan mengingatkan Raja, mengingatkan pemerintah yang selalu mengangkapnya kesian Raja-Raja Sultan Sultan-Raja terus mengangkapnya disuruh kita doa berpajam umur ini supaya dia menegakkan hukum kafir lagi disuruh kita doa supaya dia memerintah lagi supaya dia perintah dengan kafir kesian tak ada siapa ingatkan dia tak ada siapa ingatkan dia jadi pada turun ini dia sampai sekarang dengan kafir, dengan kafir dengan kafir tak ada siapa berani? Menteri Bentar Tuan Naku Ulama' Yaqir pun oh, dah ulama' Al-Qim lagi dah ulama' Meraqim lagi dah ulama' Ais Krim itu dia yang banyak sekarang ulama' Ais Krim jadi kita nama apa lelaki ah, dengan ganda kalau kita belajar cakap dengan tuan tak betul tuan-tuan tu salah tu Kaptil itu, murtab itu, syiris itu, sudah lah Tuhan itu Tukuta, kepada Islam Ikut Quran, ikut Khadid, ikut Allah, ikut Allah Baik, bersama-sama bangun Tepkak dengan Tuhan, Salam Tidak ada Allah, Allah, Allah Ya, ya, ya Nah, aku ah, oh macam ni. Ada terang-terang salah tidak ikut Quran, tidak ikut Hadis. Ayat sendiri ditamka. Kamu wajib bina maslah makhluk kecilah, kerana berselamah tak ada tuhia daripada pada pejabat Islam. Tengok. Tidak ada di suruh kamu ajak saya ke Babel. Ugammu Allah nak minta kebenaran daripada kamu. Jadi ugammu tu bukanlah Allah punya, kamu punya. Ah. Dan tu dia kata tangmut. Kamu dikada antara. Iterah. Dipo. Salah atau tak salah? Saya tanya balik Suriah itu ada pada siapa? Ada pada kami pun. Ada pada kami Kalau ada pada kami Kenapa tak bagi? Saya kalau dibagi Ada suriah Jadi yang salah Yang tak bagi ke Yang tak ada dia. Sanggup, sanggup, sanggup, sanggup, tak pandai nah. membicarakan orang sahaja. Satu kes sampai dua tahun, setiap tahun, tak pandai. Nah, senang saja, salah-salah, salah. Kalau tak salah. Salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah. Hari ini pun boleh ceritakan. Pemimpinan lima dukunglah dulu, ikut kepada yang mulia al-Fadil Ustaz tadi kata wala dia ni betul tak betul ya. Tak tadi ada ini ada lagi satu hijaan kaf alif jaw zin. Ha. Tak ada dia dah betul dah. Ah ya. ha, jadi agenda kepada Ustaz tadi untuk menyampaikan kuliah. Selepas itu kita minta kepada yang berbahagia supaya boleh tumbuh, makan sama tamu ya? supaya berkat makanan yang bergurus dengan orang-orang kebetulan makan diri sedap berbeza dengan ya, makan tempat lain tak ada yang tak pernah kan? kalau boleh ustaz, teman sama-sama makan kalau tak boleh, maklum dia jauh Mampir segeri jualan ke dalam buku itu Kerana kita akan menyambung pengajian Dengan Ustaz Izan Kitab Sairus Zaliki yeah. Bab Tawbah Kemudian Satu berita baik Tentu saya Ustaz Muhammad Ali Boleh menghasilkan satu buku Terbahasan istilah Allahumma nurahi sepuluh terbahasan itu membantu majelis saja dia itu di samping itu yang sekarang ini hal di jantung jadi hati nasi dia dah baca untuk doh itu cerita ha. macam macam tu dia juga lah al itu kalau baca khutbah di masjid mana-mana, tak baca doa untuk itu. Sebab itu dah ada, Allah menghormati ini. Termasuk tak ada. Nah, Kadang-kadang juga di ini ini. Jadi tuan-tuan so, nanti tak mau beri, beri juga. Untuk menunggu uh, madrasah, takutkan al so, Quran. Uh. saja. Kemudian, aku beri baik. Mengenai tanah sebelah tu Tantuan nampak dipotong Ada rembalaya, ada baju Ada pokok nampak Terang sebelah tu punya 246 Dia bagi tempoh satu tahun Jadi sekarang ni 217 lah 277 yeah. Dia bagi tempoh satu tahun Sebab tak pernah Satu nama Dua dah tu lima puluh, satu nama Dua dah lima puluh, saya tuan, saya tuan, jadi dua dah lima puluh ni Masih dibuka lagi, pasal satu tahun Itu saja, sila Ustaz Saya pun tak pernah jumpa, dia, dia pun tak pernah jumpa Dengan nama Banyak. Teruskan. Atau ada apa? Panjang. Tiga, tiga, tiga. Tiada lagi. Tiada lagi. Tiga, tiga, <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Wabillahi wassalam warahmatullah wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi karam. Yang saya hormati tuan guru Ustaz Ajib Aqali, tuan-tuan, staf ustaz, dimen dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala betanya saya malam ni ada di Pulau Pinang. Sebuah tempat di Pulau Pinang. Tapi bila mendapat sokongan daripada kira -kira, Tuan Syah Abdan Tuan, saya datang di Pulau Pinang, pak saya sangat teringin untuk datang ke Darul Arif tuan tuan ini. Alhamdulillah dapat kita berjumpa bersemuka dan berada dalam satu majlis ilmu dan besok pagi lagi sekali saya kena ke Pulau Pinang pun. Patutnya saya tak balik malam. Besok pagi saya di balik Pulau Pulau Pinang. <tuh> Jadi insya-Allah selepas habis ceramah ni saya terpaksa berangkat. Besok pukul 6 pagi saya kena bertolak ke Pulau Pinang pukul 9 pagi. Saya kena ada di balik Pulau. Saya keluar daripada rumah tadi pun, pukul 6 pagi. Pagi tadi saya di Pulau Pangkor. Habis di pulau bangku terus datang ke tempat tuan-tuan Jadi -tuan, tidak ada rehat Tidur pun tak cukup Besok pagi pun 6 pun Nak ke balik pulau-pulau Itu yang pertama Terima kasih kepada Ustaz Azali Terima kasih kepada Ustaz Azali Terima minta maaf Tak dapat berserta dengan tuan-tuan Yang kedua Ejaan Ammah tu, Ejaan yang betulnya ialah Kaab Zwayanim wa huwa kadhim ya q so ya. yang ketiga pelajaran kita pada malam ini daripada surah az-zariyat bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11 a'uudzubillahi minasy syaithanir rajim was samaa'idatil huruf إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غرة سامون صدق الله العظيم dalam juzuk yang ke-26, surah Az-Zaria ini Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan langit. Yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di atas kepala kita. Wa Az-Zaria Allah bersumpah dengan angin. Yang apabila angin itu menerbangkan sesuatu... Angin itu memindahkan sesuatu. Angin itu akan membawa sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Zara'ah. Kalau angin dia mari puting beliung datang ke apa benda datang. Dia datang dengan bersungguh-sungguh. Kalau dia membawa angin yang sepui-sepui bahasa pun. yang bersungguh-sungguh. Ini Allah Ta'ala sumpah tentang angin. Apa benda pun kalau angin bawa. Angin itu bersungguh-sungguh. Daripada bukit yang begitu kuat. Gagah gunung ini. Tetapi kegagahan dan kekuatan gunung tenggelam dengan besi. Bila datang, bila datang jengsauh, merobohkan sebuah gunung. Tetapi kekuatan sebuah besi, boleh hancur dengan kekuatan api, meleburkan besi. Kekuatan api boleh padam Boleh padam kekuatan api itu Apabila diberikan air Dan air itu boleh hebat memadamkan api Tetapi air tidak boleh melawan angin Dibawa ke sana kemarin Di laut dibawanya air berdarap ke pantai Di angkasa dibawanya angin Oleh air tadi dibawanya oleh angin ke mana-mana saja tempat yang nak diturunkan hujan. Ditolaknya air di dalam awan. Ini kekuatan angin. Allah Ta'ala sumpah dengan angin. Maka dengan angin ini kata Allah. Angin ini boleh menerbangkan debu. Menerbangkan benih-benih. Biji-biji benih. Menerbangkan berbagai-bagai dengan angin. Allah Ta'ala sumpah tentang angin. Kemudian Allah sumpah tentang Awan. Nuh, demi awan Yang membawa benda yang sangat hebat Awan tidak seperti botol ini Benda ini boleh berisi air Sebab adanya bekas Gelar ini boleh berisi air Sebab adanya kaca Tetapi awan bagaimana dia boleh Mengisikan air Sedangkan dia cumalah awan sahaja Kenapa dia tidak bocor? Kenapa dia tidak jatuh? Kenapa dia tidak tembus? Awan itu dibawa oleh angin kemana-mana sahaja yang dikataki oleh Allah. Ini kekuasaan Allah. Allah sumpah dengan angin. Allah sumpah dengan awan. Allah sumpah dengan malaikat yang buat kerja. Allah Ta'ala buat benda-benda ini. -benda. فَالْجَارِيَةِ يُسْرَىٰ al muqattimati amra Allah juga bersumpah dengan malaikat yang kerjanya membahagi-bahagikan urusan-urusan rezeki di muka bumi. Selera so, dirahmati Allah, surah azzalia al ini Allah Taala bersumpah dengan benda yang ataq-ataq, dengan benda yang hebat-hebat. Termasuklah Allah bersumpah pada ayat yang ketujuh. 7 wa tana <Sessizuk> Demi langit yang mempunyai banyak jalan. Allah sumpah dengan langit dunia, ni. as al dunia. Disumpahnya Allah dengan langit dunia. Allah tak sumpah wad sama wadidatil qubuk demi semua langit-langit yang mempunyai jalan, tidak? Allah cuma bersumpah dengan langit dunia, wad sama idatil qubuk demi langit yang mempunyai banyak jalan. Tuan-tuan besok pagi. Nanti keluar daripada surau Tengoklah di langit Jalan apa yang ada di langit Ada jalan kuala kuburut Tak ada Jalan persekutuan Tak ada Lebuh raya pelak Tak ada Tapi Allah kata di sana ada jalan Malah jalan di sana lebih banyak daripada jalan di bumi walaupun jalan di sana banyak tetapi jalannya tidak membawa kepada kemalangan accident. kemalangan yang banyak berlaku di bumi yang motor dengan motor motor dengan kereta lori dengan kereta bak, kereta api dengan kereta api yang di langit jalan sangat kita mendengar yang di langit itu aksiden kerana apa? kerana Allah SWT aturkan perjalanan di langit Tanak hebat perjalanan dilan. Apa jalan dilan? Yang pertama yang Allah Ta'ala sumpah di dalam juzuk ketiga puluh. Walna'ziat darqa, walna'shita nasqa. Allah sumpah demi bintang yang bergerak terlalu cepat, yang dipanggil sebagai Comet. Demi bintang-bintang yang beredar. Bulan ini di sini. Bulan depan di sana. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang sentiasa berlumba-lumba. Demi bintang-bintang yang berlumba di antara satu sama lain. Apa dia bintang yang berlumba di antara satu sama lain? Matahal bulan bintang. Masing-masing berpusing-pusing. Masing-masing bermain-main. Patah depat. Berlomba-lomba. Matahari berpusing. Bulan berpusing. Bumi berpusing. Planet planet berpusing. Ini jalan bintang. Jangan tuan, tuan takut. Selagi belum kiamat. Selagi itulah perjalanan ini akan menjadi baik. Dia tidak akan berlaku. Berlanggar di antara satu sama lain. Lasyam suyam bari laha antusarikal khamat. Tidak akan berdagang di antara bulan dengan matahari. Tidak akan berdagang di antara siang dan malam. Masing-masing berjalan di atas jalan masing-masing. Rupa -masing. saja tuan-tuan yang Allah sumpah di langit. Jalan yang pertamanya ialah jalan bintang, jalan bulan, jalan matahari. Takkan aksiden di antara satu sama lain. Mangan bersakur pula. Eh takutlah, main lagi jilap melanggar pula. Selagi tak kiamat, tak berlanggar. Pandai yang buka hari. Tak lagi dia naik cerah-cerah besok, dia naik maghrib besok, dia tenggelam. Ada, dia tersasun. Dia tak tersasun, melainkan dekat-dekat kiam. Minta izin daripada Allah, nak terbit daripada arah maghrib, arah barat. Selagi belum sampai saat itu itulah tempat bangunnya matahari. Petuk di sana, tenggelam di sini. Sebab di langit itu ada jalan cuma kita tak nampak. Yang kedua, jalannya apa? Jalan yang tuan-tuan sebut hari ni handphone. Talian telekomunikasi. Mana ada talian telefon, mana ada tuan-tuan bawa wayar? Ada tuan-tuan bawa wayar handphone hari? Tak ada macam macam ada handphone. Tapi tak ada waya. Tetapi kalau isteri di rumah, mak di kampung, adik beradik, kawan telepon dia telepon nombor kita yang berbunyi handphone kita. Nombor nombor kita yang bunyi nanti pun handphone kita. Dia takkan bunyi handphone orang lain. Sebab apa? Nama dia al sabuk jalan. Di Malaysia saja ada 14 juta pengguna handphone. 14 juta. Itu statistik dua tahun lepas. Akan datang ni, sekarang ni mungkin okay dah 17 juta. Main Kuat Bangla, main Kuat Negeri, main. Punya ramai ni sekarang. Kita tak tahu enam-dua juta. Seorang kena dua naik. Dua nombor dia, lagi banyak Dan tidak pelanggar pun di antara satu talian dengan talian yang lain. Tuan-tuan telefon Makcik Lehar, Makcik Lehar lah angkat. Tuan-tuan telefon Haji dolah, nombor Haji dolah dah dapat tak tu lagi dolak ajizin nian dapat tak. Melainkan tuan tertilak ikat. Sebab Allah aturlah perjalanan di langit ada jalan. Yang ketiga jalan ka pet jalan kenderaan. Mana ada kenderaan ka pet itu? Dia ada signboard di langit. Jedah belok kanan. Lampu isyarat di hadapan ada tapi dengan adanya laluan GMT yang dibawa oleh kapal terbang, palat dia bawa boleh mendarat di Pulau Lombok, boleh mendarat di Pulau Pinang, boleh sampai di Amerika, boleh sampai di London, boleh sampai di Jeddah. Sebab perjalanan Dan tuan-tuan ingat, insya-Allah jangan jangan accident. Padahal depa bukannya ada oh, apa, buka dan laluan Lorong berkembar Jangan memotong line double line tak ada. Jalan sangat kita dengar kapal terbang berlanggar. Yang kita dengar berlanggar banyak hak di jalan. Saimbok dah ada. Hak laju sudah ada. Semua dah ada. Dah accident ni Kita ada hello, dah elok dah duk jalan. Kita ada dua lorong. Jalan kita pulang. dah elok dah bawa ada elok Main kereta pulang tanah pulang. Lompat di weather. Lumpak kita. Mati kira saya dua lagi dapat Dia bawa kereta di kolong buelok dok dorong dia, orang yang belah tanah rumah lombak tofa dia, mati tu tuan antok muka. Yang di langit Tapi ke kubang insya-Allah. Ada laluan. Yang keempat laluan apa? Laluan haiwan. Allah Taala sebut dalam surah suratul nahli ayat 67 dan 68, laluan lebah Allah wahyukan kepada lebah. Ada jalan dia dilalui. Allah kata lebah ni ada tiga tempat kediaman. Yang pertama kediamannya di gunung ganang bukit buka. Yang kedua yang kediaman lebah di pokok kata Allah. Yang ketiga yang kediaman lebah adalah di sarang-sarang. Yang dibina oleh manusia. Faham daripada ayat itu? Bahawa kita ni boleh menternak lebah. Kita boleh buat sarang lebah. Kita boleh panggil lebah. Mari buat sarang dekat rumah kita. Dan kita boleh dapat asyik daripada madu lebah. Tiga benda ni kata Allah. Dan lebah ni bila ada sarang dia, dia akan keluar daripada sarang dia. Dia terbang mencari debu-debuan. Bunga-bungaan yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, yang manis-manis. Maka dia terbang menghitap madu-madu pokok bunga. Dan dia balik semula ke arah sarang ni. Macam mana lebah ni boleh balik ke sarang kata Allah kami wahyukan jalannya balik ke arah tuan-tuan ingat insya-Allah lebah tak susah. lebah bukan pergi sekolah memandu lebah tak ada benda nak tanya ada dia mai tinggal dekat rumah kita pak long mana pokok tualang tu hilang kat ada ada hmm, dia pandai balik ke pokok tualang dia tu je jadi memandu tualang Siapa yang ajar? Allah ajar. Balik semua buka Quran. Allah yang ajar lembah. Allah yang ajar burung. Burung migran. Burung ni datang daripada Rusia. mai ke India. Datang ke Malaysia. Duk di Kuala Selangor. Tak lagi dia copak pergi di Borneo balik. Lah-lah balik dia balik ke Rusia balik. Dia boleh terbang terbang terbang last sekali dia boleh balik ke kampung dia balik. Siapa yang ajak ni? Allah Taala. Allah yang aturkan benda-benda ni gitu. Punya hebatnya tuan-tuan bila kita kaji ayat ni. Masya-Allah subhanallah. Hebat sungguh tuan-tuan. Ni kita kaji saja benar ni. Masya-Allah subhanallah. Yang keenam jalan apa? Noh, jalan setelah Tuan-tuan Darul Atif ni Boleh ambil daripada setelah Orang Amerika ambil gambar Darul Atif Dia tengok Tuan-tuan tengah suku neji Setelah ambil gambar kita Kalau dia kata dia nak bom Darul Atif ditekan butang peluru berpandu sampai Dia ada laluan dia Berapa banyak kejuang-kejuang Islam yang mati yang mati dibom ketika menggunakan handphone. Bila dia handphone dia pakai handphone, Setelah tahu, oh ini nombor Ustaz Ghazi. Tembak dia. Pejuang Palestin mati. Pejuang Afghanistan mati. Dengan jalan apa dia boleh mati? Dengan jalan guna handphone. Sebab tu orang tak tangkap Osama bin Laden. Am tak boleh tangkap Osama bin Laden. Sebab apa tak boleh tangkap? Sebab dia tak pakai satellite phone, mobile phone, handphone. Sebab tu dia duduk dalam gua dia berkidah, pindah, pindah, pindah dalam gua. Sebab dia apa dalam gua? Dalam gua lah yang banyak menyelamatkan Nabi Nabi. Kerana bila duduk dalam gua, tidak ada frekuensi yang boleh masuk dalam gua. Bukankah Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Bukankah Nabi Ibrahim diletakkan dalam gua oleh ma'li? Bukankah Nabi Muhammad juga bermusinah Bukankah Nabi Muhammad juga bermusinah di dalam gua? Nabi Muhammad juga berharuah di dalam gua. Cuma tuan-tuan tengok beberapa orang yang duduk dalam gua. Malah Nabi kata kalau siapa yang nak selamat di akhir zaman duduk dalam gua. Kerana banyaknya maksiat di akhir kiamat ini. Sampai manusia dia terpaksa naik di atas gunung. Naik di atas gunung nak menyelamatkan diri daripada kejahatan manusia. Duduk atas gunung dalam gua. Sebab contoh tu, tuan-tuan duduk di sini. tuan selamat duduk atas gunung pula tak campur orang. Ini hanya disebut di akhir zaman. Sebab apa yang kita faham daripada sini, Osama bin Laden sampai sekarang mereka tak boleh tangkap. Sebab pertama dia tak pakai handphone. yang kedua sebab dia duduk dalam gua. Nak tangkap apa? Ini teknologi Allah lagi canggih daripada teknologi manusia. Manusia boleh kesan macam-macam orang. Tapi bila Allah kata duduk dalam gua, tak leh buat apa tu. Saddam Hussein itu, dia duduk dalam tanah. Dia duduk bawah tanah. Dia duduk dalam tanah. Dalam gua. Tapi kenapa yang Amerika tangkap dia? Amerika boleh tangkap dia sebab orang kanan dia repot dia Amerika. Kalau orang kanan Saddam Hussein tak repot pada Amerika, tak jumpa dia. Tapi kawan yang nak duit, member yang nak duit, ahli yang letakkan dunia nombor satu... Cinta dunia lebih daripada perjuangan. Dia repot sentera Amerika. Sentera Amerika. Eh, dia buat keluarga. So, cuba tengok. Kenapa yang orang Palestin dibom gunung. dibom bukit. Di bomnya rumah. Di bomnya masjid. Di bomnya sekolah. Israel bom kerana apa? Kerana di bawah sekolah. Di bawah masjid itulah. Adanya laluan-laluan. Tujuan-tujuan Islam. Yang nak dapat makanan daripada Mesir Yang nak dapat makanan daripada negara-negara Arab yang lain Dapat senjata Teruduk di mana? Teruduk di bawah sana Israel tak boleh kestarnya Walaupun mereka ada radar Tak boleh kestarnya Sebab itu contohnya teknologi kita Sebab itulah dibom sekolah Amerika dan Israel bom Orang-orang pelestin Sekolah Kenapa bom Hospital kenapa bom Sebab ada yang dipanggil lorong-lorong tikus laluan melantikus di dalam tanah tuan-tuan yang ketujuh apa dia yang dikatakan apa dia yang dikatakan laluan ataupun jalan-jalan di langit jalan-jalan di langit ini tuan-tuan kita sebut sebagai frekuensi frekuensi radio sekarang kita boleh 5 radio dengan laluan daripada langit kita boleh tengok television sebab itu Nabi kata, kerosakan umat manusia datang daripada bumbung-bumbung rumah mereka. Nabi sebut, di akhir zaman kerosakan umat Islam datangnya daripada bumbung rumah manusia. Bila dikaji, dikaji, dikaji sekarang, apa menatang yang duduk di bumbung? Wukah-wukahnya Wok area, television. Wukah-wukahnya Wok antenna, television. Di rumah orang ada antenna televisyen. Ada area televisyen. Akhirnya dapat televisyen. Daripada situlah punca perompakannya. Macam mana anak boleh lari daripada rumah? Televisyen mengajar. Macam mana perompak boleh merompak peng? Televisyen mengajar. Macam mana anak-anak menjadi tidak beradab? Drama-drama dalam televisyen mengajar anak-anak tidak beradab. Ayah ni yang nabi kita tak payah tengok. Tak payah kita tengok orang Hindu sembah tokok. Dalam rumah orang Islam hari ini boleh tengok macam mana Hindu sembah tokok. Sebab televisyen di negara kita hari ini dipegang oleh Hindu. Dia masukkan cerita Hindu, dia masukkan sami Hindu duduk kutbah pagi-pagi. Pagi-pagi duduk ceramah. Ah negara kah, negara Arabudu. Dah la usah. Ini tuan-tuan yang kami sebut. Frekuensi-frekuensi ini beribu-ibu Frekuensi askar Frekuensi radio Frekuensi radar Radar nak detect Askar nak detect Pesawat-pesawat pejuang yang masuk UFO yang masuk Maka Allah SWT sebut Adanya talian-talian Adanya jalan-jalan itu Dan jalan-jalan itu sangat hebat Malah kata Allah lebih hebat daripada jalan ibu. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat. Di dalam ayat yang ke... Yang ke-22. Surah Az-Zaria. Allah Ta'ala kata. Di langit itu ada rezeki untuk kami. Kata Allah. Allah. Wafis tamai rizkukum. Wa ma tu'adukum. Dan di langit itu ada rezeki untuk kamu dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Malah kata Allah rezeki di langit lebih banyak daripada rezeki di bumi. Contohnya di Quran sebut rezeki di langit lagi banyak daripada rezeki di bumi. Manusia yang paling kaya sekarang dalam Malaysia ialah orang yang ada handphone dia buat astro dia buat majestic krishna ni paling kaya dalam malaysia sebab apa perniagaan dia perniagaan langit contoh cuba tengok perniagaan kapal terbang sekarang kapal terbang yang paling kaya di malaysia nama dia air asia induk ulwebdriver mana tak tahu jadi tokek air asia paling kaya tak Tuan-tuan tengok manusia paling kaya dalam dunia Nama dia Bill Gates Dia menguasai teknologi internet Semua orang ambil daripada Microsoft Kaya dalam bilik Tadi ustaz sebut Tentang Manchester Lawan Liverpool Manchester adalah syarikat paling kaya dalam dunia Syarikat bola sepak paling kaya dalam dunia Sebab perniagaan dia Perniagaan langit dia main bola sepak di Manchester. Siaran yang ditayang di seluruh dunia. Dengan setelah menayangkan dia di seluruh dunia. Akhirnya orang bayar kepada dia komision. Bayar kepada dia royalty. Bayar kepada dia cukai. Sekarang Manchester syarikat paling kaya dalam dunia. Sebab itu kalau pasukan bola sepak selangor nak jadi kaya. Kenapa masukkan setelah? Agak-agak ada orang tengok. Asyik Allah main kata. Asyik kata main kata Allah. Kenapa nak cakap? Mencipta dia kaya. Sebab dia buat penyajahan langit. Hebat itu tu. Allah SWT sebut. Rizki di langit. Malah kata Allah. Manusia akan diberikan kemudahan. Untuk terbang di langit. Berjalan di langit. Alam karau anna Allah s'ahhar lakum maafis tamawah siwa. Maafis tamawah. Maafis tamawah. Tidakkah kamu lihat? Kami mudahkan perjalanan kamu di langit. Allah kata, tidakkah kamu lihat? Alam taraw an'allah as'alhar ala ku'lis. Maafis Apa-apa yang ada di langit untuk kamu. Kita boleh terbang. Tuan-tuan cuba tengok burung. Seronoknya burung terbang. Burung helang terbang tak? Seronok. Burung mepati terbang seronok. Kita kata kalau lah aku boleh terbang. Seronoknya tengok burung terbang. Bila manusia boleh terbang, rupa-rupanya lagi seronok daripada burung terbang. Burung terbang mana boleh makan-makan. Kita terbang naik kapal. Boleh landinglah tak? Bila tak lagi mereka memang tak makan. Boleh ambil tak di pelingga. Boleh tidur atas capa terbang. Burung terbang mana boleh tidur? Dalam pokok burung. Manusia kalau dia terbang lagi bagus daripada burung terbang. Inilah yang Allah Taala sebut dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baik bentuk kejadian. Kita tengok ikan yang berenang dalam laut. Ini eh, ikan ni. Duk berenang dalam laut. Bila manusia berenang lagi bagus daripada ikan. Duk di atas peri. Duduk di atas kapal. Duduk di atas krus. Boleh tidur. Boleh makan. Boleh jalan. Boleh tengok macam-macam lagi teronok daripada ikan yang berenang di dalam lautan. Inilah yang Allah Taala sebut, kami mudahkan perjalanan kamu di langit dan di bumi. Hari ini tuan-tuan, yang terbaru sekali yang dicipta ialah rocket man. Apa dia rocket man? Rocket man ialah manusia terbang, manusia roket. Dia ambil roket, dia letak di belakang dia macam baggalas. Kemudian dia tekan butang dia boleh terbang tu. Dah dibuat dah baru di London. Dia merentasi selat Inggeris. Merentasi selat Inggeris dengan jalan terbang. Tak payah naik sampai terbang roket tu tembok di jalan. 60 km dia terbang tu. Sampai tengah laut roket dia mati injin. Pup jatuh la laut. Allah Ta'ala sembuh dalam Quran. Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kamu di langit. Eh, tak lama lagi ustaz-ustaz semua naik roket. Tak payah hmm. naik reta. Ustaz Razali membuh di belakang. Ibu, membuh kembang. Tak mustahil. Sebab hari ini dah orang buat. Hari ini orang buat kereta tak payah pakai minyak. Pakai bateri. Hari ini orang buat kereta tak payah pakai petrol cas elektrik dia cas elektrik dia jalan nama dia kereta elektrik hari ini manusia tidak perlu lagi cas elektrik manusia hanya naik kereta ada matahari dia boleh berjalan nama dia kereta solar. sebab itu Allah Ta'ala sumpah dalam Quran tentang bulan tentang bulan tentang malam dan siang wal laili idha yagshaa wal nahari idha tajalla kasambil rumah cuba tengok Allah sumpah malam Allah sumpah siang Allah sumpah dengan bulan wal qamari idha talaha wasyamsi waduhaaha wal qamari idha talaha Allah sumpah demi matahari apabila dia mengeluarkan sinaran wal qamari idha dan demi bulan yang mengambang. Kenapa Allah sebut matahari dulu? Kenapa Allah sebut bulan nombor? Kenapa Allah sebut matahari dulu? Kenapa Allah sebut bulan nombor? Bila matahari mengeluarkan cahayanya. Masuk cahaya bulan. Menyimpan tenaga. Menyimpan cahaya matahari. Dan sebelah malamnya. Bila matahari tidak ada. Bulan pula mengeluarkan cahaya yang dia simpan daripada matahari Itulah menunjukkan bahawa cahaya matahari boleh disimpan Kalaulah manusia kaji benda ini Matahari boleh disimpan cahaya Maka tak perlu lagi elektrik Kita boleh cipta satu lampu yang diperbuat daripada tenaga solar Malam-malam cahaya matahari, cahaya bulan buat Malam-malam tak bayar pakai elektrik Cahaya solar akan buat Kereta solar, elektrik solar, lampu jalan solar. Berapa jimat manusia tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini Al-Quran hanya untuk Musabakak. Berapa ratus juta habis untuk Musabakak. Tapi orang, orang tak baca quran tak ramai baca quran tak boleh baca quran tak mengamalkan quran berlambak je ada faedah baru Al-Quran hal ini dibaca untuk orang mati sedangkan orang hidup lebih memerlukan daripada orang mati Quran Orang mati nak pakai apa ada apa dah baca di kubur baca di rumah baca untuk orang mati habis habis tiga hari hidup pun tak berjalah nak mati pun selangsung tak kejar sedangkan Al-Quran untuk kita yang hidup Al-Quran hanya digantung di dinding. Tak nak jadi pelaris. Tak nak bagi cantik. Letak gambar anak, letak ayat Quran sebelah. Letak pula gambar kucing di dinding. Itulah hanya menjadi perhiasan semata-mata. Kalau kita kaji Quran, kita akan jadi orang hebat. Tuan-tuan duduk di sekolah pondok ni. Kena kaji berdari mudah tuan-tuan. Mudah-mudahan adik-adik yang keluar nanti menjadi saintis. Sekarang belajar Quran. Sekarang belajar betul, betul. Nanti masuk universiti mana-mana ke. Kaji jadi saintis. Quran cerita macam-macam. Manusia yang nak berjaya ialah manusia yang kontrol langit. Sebab ke Israel takut dengan Iran. Amerika takut dengan Iran. Sebab Iran hari ini menguasai langit. Dia ada kapet terbang yang tidak perlu pilot. Iran ada kapal terbang yang tidak dapat dikesan oleh radar. Peluru berpanu Iran boleh terbang sejauh 2,500 km. Peluru berpanu dia boleh terbang 2,500 Dia tekan bola lumbu, peluru itu mari dekat KLB. Canggihnya Iran. Dia takut kalau Iran ini menjual kepakaran dia kepada negara-negara Islam. Habis. Sekarang ni orang Islam tidak ada kepakaran dalam kafe terbang. Dalam bom. Dalam peluru berpanda. Mereka terpaksa beli daripada Perancis. Beli daripada Rusia. Beli daripada Amerika. Bila dah beli daripada negara-negara kafir. -negara apa yang kita boleh harap dengan senjata itu. Sebab itulah tuan-tuan. Kafe terbang negara Islam cukup dua tahun tempat, Cukup tiga tahun ke empat sebab depa beli daripada bangsa yang bukan Islam yang tidak reti muamalat yang tidak jujur dengan Islam yang tidak pernah baik dengan Islam malah sentiasa memusuhi kita walan tarda'an yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah inilah penyakit kita di tuan, tuan penyakit ragu-ragu penyakit yang tak yakin dengan Islam tak yakin dengan Quran Quran itu kalau kita ikut betul-betul subhanallah dalam Quran ada surah Al-Hadid. Surah besi. Sampai satu surah hadid namanya. Besi itu sangat penting. Penting sangat-sangat. Tapi umat Islam sekadar baca surah hadid. Sekadar baca dan hafair surah Al-Hadid. Tapi dia tak tahu. Al-Hadid itu, batu itu adalah sumber tenaga yang paling kuat. Lebih kuat daripada air. Lebih kuat daripada arang batu lebih kuat daripada turbin angin. Nama dia ialah Plutonium. Batu yang dipanggil Uranium. Uranium ini ni dikatakan kalau dapat besar ni tonton telah menjana elektrik untuk seluruh dunia, seluruh negara. Yang ni yang Allah Taala sebut surah batu, surah besi daripada uranium ini membentuk satu tenaga besi yang sangat kuat. Ini dipanggil sebagai ...sebagai memperkatakan uranium. Yang ni yang sekarang ni... ...yang Korea Utara... ...duk berbakat dengan Iran... ...duk buat uranium. Dan Amerika takut. Kerana negara-negara Islam... ...mempunyai batu... ...yang dipanggil uranium. Yang mempunyai besi ...yang dipanggil uranium. Uranium ini tuan, tuan kalau kita ceraikan dia... kalau kita hasilkan tenaga dia... ...dia menghasilkan sumber tenaga yang sangat kuat... Dia bukan sekat boleh buat bom nuklear. Macam-macam tenaga boleh buat. Kelam boleh buat. Elektrik boleh buat. Semua boleh buat. Akhirnya kos hidup sangat murah. Sayang manusia dapat surah Al-Hadith. Tapi tak pernah kaji Hadith. Orang Melayu lama dapat Al-Hadith. Tapi tak pernah ambil berat pasal besi. Yang ambil berat pasal besi. Hindu. Hindu jadi Tokimiti. Besi. besi buruk. Orang Melayu bila sebut besi, buruk dia hina. Apa ha, besi buruk, pocok. Sekarang yang sokong himu ni tuan semua poket-poket besi buruk. Siapa yang beri kaya bunyi kaya bumi itu besi buruk tak kita. Segala besi habis ila jul. Besi kepala paip hilang, besi longkang hilang. Orang Melayu hanya tahu curi besi. Tapi orang Hindu jadi tokim. Dibuh lu tuan-tuan Hindu punya tuan -tuan. doktor. Mereka toking. Besi buruk. buruk semua mereka kontrol. Kauan-kauan yang duduk di kawasan Rasar ni. Kawasan Kuala Kubu. Kawasan mana tak. Nak beli sepepak semua turun di Ipoh. Jalan berdahara di Ipoh. Kaya. Berbilih-bilih. Hanya perniagaan. Beli saja. Eh, Quran habak lama. Sayang tuan-tuan. Allah sebut lama dah tentang langit. Kita kena buat rumah Islam ni Benda ni saya dah cakap dalam dalam apa nama? RTM baru ni. Baru ni RTM pagi saya buat sejarah langsung. Tajuk dia agak neraka. Dan satu lagi saya lah buat tajuk menabung dalam negara-negara Islam. Negara Islam adalah yang paling kaya dalam dunia. Tapi tangsung tak pernah tolong bersama Islam. Kalau negara-negara lah ni buat dana khas untuk tabung umat Islam, membangunkan umat Islam, lama ada umat Islam berjaya. Tetapi Arab Saudi, kuit yang kaya raya, dia tak simpan duit dia di negara Islam, dia simpan duit dia di Amerika. Sebab itulah Amerika kaya. Sebab itulah Britain kaya. Sebab itulah Switzerland kaya. Duit tu Arab semua simpan di sana. Duit itulah yang Amerika majukan tenaga nuklear dia. Amerika ambil duit ini majukan. Bila negara itu disyaki sebagai negara pengganas, Amerika bekukan duit. Bukan beku dia ambil duit. Ni arah-arah Saudi memang bengong gitu kan. Sampai-sampai cerdik dia buat. Depa bukan cerdik. Depa nak simpan di Malaysia ke? Kan? Tobatlah hum tak dapat Kalaulah mereka simpan duit minyak, mereka dekat Malaysia sikit. Dekat Indonesia sikit. Melamur dekat Malaysia ni. Kayalah orang Melayu. Orang Islam itu. Sumpahlah dengan kita ni pun. Syarikat minyak kita ni. Pergi melamur buat pemerlawan. Menang tak? Ya. Kalau menang pun, tuan-tuan dapat rasa apa? Kalau lah Malaysia ni dia menang. Dapat nombor satu. Kita dapat apa? Tak dapat call. Lebih baik duit Petronas tu bagi kat rakyat. Saya tanya dekat mereka. Bukul -buk banyak yang kau labur ni. Pegawai dia cakap dekat raya tak Rahsia. Tapi tak terkira banyak ni Duit ni hasil bumi. Hasil bumi yang keluar daripada bumi Malaysia. Allah Ta'ala bagi rezeki mana kita umat Islam. Tapi sayang tuan-tuan. Sayang sungguh. Si buat pemelewan, si buat litar rumah kereta, bagi kat orang putih. Berdiri Tapi kadang-kadang nak bagi duit, untuk royalti pun susah sangat. Gaya banyak. Kalau mereka bayar zakat saja pun cukup dah. Soalan ni kita kena tanya. Mereka bayar dah zakat? Kalau zakat sudah layak, bantuan Allahu Allahu Akbar. Senanglah kita Allah bagi rezeki. Tapi sayang tuan, manusia ni dia tak mau yakin kepada Allah. Dia yakin pada benda lain. Maka banyak Allah macam mana pun dia takkan cukup. Allah Ta'ala sumpah langit ni banyak jalan. Demi langit yang banyak jalan. Innaqum labi kaulimuktilin. Sesungguhnya kamu ni sentiasa berada dalam keadaan berselisih pendapat qawl muhtalif kata-kata yang sentiasa berselisih sejak daripada zaman nabi diangkat menjadi rasul orang-orang arab Quraisy sudah berselisih ada kepak tu Muhammad jadi nabi dia orang macam kita ada siapa yang nak jadi nabi oi patutnya malaikatlah ada kepak tu Muhammad jadi nabi dia membaca pun tak boleh, menulis pun tak boleh. Eh Nabi Muhammad tu gila, Nabi Muhammad tu ahli sihir. Oh dia tu nyanyok, dia tu dirasuk hantu. Macam-macam orang tuduh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terus terimanya hanyalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, Siti Khadijah wanita radhiyallahu Dengar aja benda tu, terus Islam. Kata Rasulullah, aku ni Rasulullah. Abu Bakar kata, aman subillah. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Islam terus. Eh? Sebab tu satu hari, Umar al khattab ada sedikit-sedikit berbalah dengan Abu Bakar. Tukar-tukar sikit, Umar balik. Abu Bakar ni rasa tak sedap. Abu Bakar ni rasa tak sedap. Abu Bakar kejar Umar al khattab hat tak buat dek, jadi dia balik. Abu Bakar pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Umar. Kata Rasulullah kepada Umar. Hey Umar. Kamu buat macam itu pada orang yang mula-mula masuk Islam. Kamu buat macam itu pada orang yang terus terima aku. Orang lain semua tolak aku. Dia orang yang terima aku. Kamu buat macam ini mazhab rasulullah pada ummat al-qada hari ini tuan-tuan ada golongan-golongan yang mempersikakan Abu Bakar Sudik siddiq radhiyallahu ada yang kata bapa dia kontrol nabi lah apa al-hamzah apa siapa Yang nak dikai bak tuan-tuan Allah taala tatakan kamu ni sentiasa berada dalam keadaan qawlin mukhtalif kita nak bagi orang bersatu. Nak bagi bersatu hati. Tak boleh melainkan dengan satu jalan. Yufaqqu an huma ufik. Itu saja boleh buat. Dalam bidang politik hang cakap macam ni, tu cakap macam ni. Kita nak ajak orang masuk politik kita, sama-sama kita orang ke? Tu mana Kita nak ajak orang, marilah, marilah masuk kami, sama-sama kami ini pun ke. Tetapi pergaduhan itu, pertengkaran itu, perbezaan pendapat itu, tidaklah menjadi apa-apa. Jika apa? Jika orang itu ikhlas, dia tak jadi apa-apa. Contohnya, jahitan kuasa masjid. Nak buat maulidur rosak. Seramah maulid. EJK kata, saya cadangkan Datuk Ismail. kawan Tawani pula cadang, saya cadangkan Ustaz Zahzah. Pemurusi kata dua-dua Dua-dua ada pitaan kita lah dua dapat datuk 8 lagi datuk Ustaz Zahzal Kalau ha, begitu kita panggil Ustaz Zahzal Biasalah bersesih pendapat Tetapi apabila ia keluar Tak apa Kalau ha, begitu dapas semua suju Zahzal Tak apa Zahzal Zahzal Walaupun dia mula-mula Ismail Dia nak panggil Ustaz Ismail Elok buat kerja Gotoh royo masak sekali. Kemas sekali. Vacuum kapet sekali. Pakar poster. pun dia buat. Walaupun dia tak mau panggil Ustaz Zahzal. Tetapi sepatutnya ramai nak panggil Ustaz Zahzal. Dia buat kerja juga. Orang inilah dia panggil ikhlas. Yang tak ikhlas tu siapa? Apa buat? Dia tak jumpa. Dia balik rumah tidur. Apa pun dia tak dulu. Orang ni walaupun serebat Ustaz Baksudai Tepala. Dia tetap tidak ikhlas. Tengok-tengok hari Ustaz Zah Zah tu. Ustaz Zah Ustaz Zah pula tak main. Pelang kabut orang panggil ganti. Lelah daripada pihak abang kat dia. Papi, habang, Ustaz Zah Zah tak main. Pelang kabut ni. Segera jam tunggu tak sampai. Rukanya dia ada masalah. Aku kata lah. Haa. Ah, Padahal muka dia pak. Inilah dia perusaha bangsa ni tu. Perusaha agama. Golongan yang tak adalah dalam perjuangan Walaupun orang tak ambil pendapat kita, walaupun orang tak pakai pendapat kita. Tetapi kalau kita ikhlas kepada Allah, perjuangan aku kerana Allah, bukan kerana kamu. Walaupun orang tak mau, tak mau kepada kita. Walaupun orang tak pakai cakap kita. Walaupun jalan kita dah tak dipilih. Walaupun kita ni orang tak nilai, tak dipuji, tak disebut pun nama kita. Tak kisah, tuan-tuan. Sebab kita buat kerja kerana Allah Subhanahuwataala. Saya ni taklah ramai yang pelajar-pelajar saya Di sekolah saya 7 ratus 45 orang Bukan yang ramai ya? Yang pelajar-pelajar macam ni Lebih kurang 100 orang tu. Yang duduk di pondok 80 buah pondok Saya yang pondok juga Tapi taklah besar macam tu Tapi pondok saya ada 80 buah Pelajar saya ada 7 ratus 45 orang yang ambil bahagian hafazan quran saja 100 orang. yang ambil pengajian pondok 20 orang. yang ambil pengajian sekolah rendah 300 orang. yang ambil pengajian umum dewasa 300 orang. Bila saya mengajak ni macam-macam pendapat. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Tu normal. Kita tak boleh nak bagi orang ikut semua kita. Tetapi bila kita buat satu keputusan, buat satu keputusan, kita balik kepada Tuhan, balik kepada Islam, balik kepada agama. Agama akan memberikan jawapan dia. Maka bila kita tuju dengan agama, tuju dengan Quran, tuju dengan keputusan agama, itulah manusia yang dipanggil sebagai muhtinil. Manusia yang terbaik, yang masuk syurga muhtinil ini. Ya Allah Taala sebut dalam Quran akhizina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabladhalika muftinin pada ayat yang ke-16. Kalau serta jadi orang muftin masya-Allah. Mufti ialah orang yang baik. Ada tiga ciri-ciri muftin. Yang pertamanya ialah orang yang menjadikan malamnya banyak untuk bertahajud kepada Allah. Ini orang muftin. Yang keduanya, orang yang bersedekah Sama ada pada orang yang minta atau orang yang tak minta bersedekah Dan yang ketiga, yang muhtin ini siapa? Orang yang pada waktu sahornya Wabil as'arihim yastafirun Pada waktu sahur mereka minta taubat kepada Allah Ini tiga-tiga ciri muhtin Yang pertama, maya malam Yang kedua, bersedekah Yang ketiganya, ialah minta ampun pada waktu sahur Walnustabbiri Nabi Al-Azhar Allah Ta'ala sebut Pada ayat, -ayat kesepuluh. <tutilal par -rosul> orang -orang yang ke-10 Kutilal Al-Rasul Binasalah orang-orang yang memandai-mandai Kutilal ni Matilah Matilah dalam bahasa kita Kalau bahasa kata Mampuslah Matilah orang-orang yang memandai-mandai Dalam agama Bupa banyak orang hari ini memandang-mandai dalam agama ni, tuan Bila tanya dengar dia, "Kenapa tak solat "Nak bayang apa?" "Saya kerja nelayan. Dua atas bot, baju bu Tadi saya pi pulau kampo." Dia kata, "Tak perlu terang dalam ceramah otak. Depa ni tak mau sembahyang, dah." Bila saya tanya awak tak sembahyang, nak sembahyang apa atas laut? Nampak ada berikan. Masya-Allah. Saya jawab senang je, bagi tahu tak apa, bawa jawapan tu menghadap Allah nanti, bawa jawapan. Itu. Nanti kalau tanya awak tak sembahyang, nak sembahyang apa dah laut? Ha jawab, ada-ada Allah terima. Hang atas lauk, hang atas kapal. Atas kapal. Tak ada lantai, ada. Hang mayam Nak mayam apa, orang buat lelaki ni. Tidaklah, diri duduk lah. Taklah, bau peluh ni. Peluh tak najis. Yang najis, stay. Peluh bukan najis. Taklah tak sedap, bau tak sedap. Daripada tak sedap, tak mayam. Dia memandangkan. Ada pula tanya orang tak mayar nak mayar apa Ustaz. Oh ni menurut kahwin ni. Orang ramai ramai. Tak tahu nak abang lah. Tak ada nak duduk ni. Ni maknakan mayar Ustaz eh. so, ni. Tak layak orang lah. Tu so, bila nak mayar. Pagi maknakan kotak. Ngatak jama' lah. Tuhan pun faham Ustaz. Oh maknakan sibuk. Dia ingat Tuhan tu mak nakal dia. Ha. Itu namanya apa? Al-Qarrabun Orang susah Orang miskin Kita pergi mimpah dengan dia tak tolong tak? Hmm, Wajib tolong masa nak pilihan raya hmm, Tak lama mai pulak ni Masa nak pilihan raya Habis pilihan raya tak ada Dia tak minta nak pilihan Ada bagi teratus setengah Dua hari habis ni tu duduk minta kat Tuhan lah tak doa tep-tep hari duduk doa lah tapi tepillah Tuhan tak makbul pun tak kata kat Tuhan lah ramai tu minta larak nak bagi semua ah oh, sudah tuan tuan. dia ingat Tuhan ni macam waibi ke mak tak mampu nak bagi semua haa ah, mampu yang ni ya Allah kata ni kutilah mampu <tuh> Pak Tewa tak buat hukum hudu ni Eh hey, nak buat pada sepah kita ni campur ramai. Hina, hinu, belakang ada. Perlu haram lah. Ha, ni dia, ni. mampus punya mana? Tak sesuai kita ni. Pada sepah tak sebab orang minum haram ni. Nak sebab macam mana dia nilala. ni lah. Ini dia alham rasul. Tengok jaga tu. Saya tu perempuan. Hak tu, nak sebab tak jadi sebab. Duduk dengan saya tu tadi saya telefon dia malam saya telefon dia, kemarin dulu saya telefon dia dia tuin duduk di Pahang kan? dia telepon saya dengan saya Ustaz dia, dia puas tak jadi sebab minggu lepas dia beritahu tak lepas tu dia puas ganti ya, dia puas suruh buat kerja rumah kebajikan lima di sebab dia puas tak sebab tak tahu apa pendapat usah Saya kata Hak Sebab dukung bukan hukum Islam Menang sebatan bukan hukum Islam Tetapi sebagai permulaan Nak bagi orang sedap Sekurang-kurangnya buat lah Nak bagi orang sedap Tapi dah mereka tak mau buat Nak kata apa Kita tak ada puasa Tapi saya kata Sepatutnya sebab Supaya orang sedap Nampak sangat kita tunduk kepada tekanan. Tekanan kepada tokir-tokir arak. Lepas ni tuan-tuan bermaharaja lelah lagi lah peminum-peminum arak. Tadi dia telepon saya. Dia tanya kepada dia. Hang jaga budak-budak apa? Dia kata tak ramai 19 orang. Budak-budak bawah 12 tahun. Bapa depa duduk situ tak tahu mak bapak tak dak awak. Hang saja ha, bagi apa? Masak. Basuh beras depa. Gigi yang bad. Tapi dia kata ustaz, saya nak disebat. Saya nak disebat, tak saya nak rasa dosa saya dia banyak. Saya nak orang sebat saya ustaz. Dia kata buat macam manalah depa tak mau sebat. Kalau nak sebat juga, tak apa balik sebab so saya sebab. Tapi saya tak ada hak untuk sebat. Sebab saya bukan pemerintah. Kalau saya sebab dia terbalim saya pula. Sebab saya bukan kelayakan saya. Saya kata, Saya duduklah diam-diam sana. Tiga minggu berjalan jelek-berjalan jelek. Saya baliklah, maik puan balik. Kerja balik di sekolah, ponok macam biasa. Jadi dah tobat dah, tuan-tuan. Dia duduk di sekolah saya, mengajir pondok. Dua minggu duduk, pakai purdah. Itu so, yang keluar tu dopas saya, tak pakai purdah. Kalau dia keluar jalan mana-mana, pakai purdah. Jadi saya kata, memandailah kamu dah taubah pun cukup. Tapi apa yang Allah taala bagi, tuan-tuan, jangan mandai-mandai. Kamu tak betul, jangan mandai-mandai. Kamu memandang mandai kata Allah, celaka kamu. Jangan ada memandai-mandai dengan hukum hudud. Jangan pandang-pandang kata tak sesuai Jangan kata-kata bahawa benda ini tak ada dalam agama Jangan kata Nabi Muhammad itu tak cerdik Jangan kata Quran ini tidak boleh menyelesaikan masalah Sebab ada orang kata sebut Ada orang sebut Kita yakinkah bila kita ikut Islam ni boleh menyelesaikan semua masalah Tadi masalah Razali sebut tadi tentang waham Tentang syak Tentang zon Tentang waham Bila dia kata Adakah kita yakin bila kita ikut Islam negara kita aman? Yakin tak kita? Ah makna dia, dia syak. Tak pun dia waham. Tak pun dia zon. Akhirnya jadi apa? Sebab itu Allah kata, celaka lah orang yang macam. Yang meragui agama dia sendiri. Kalau Islam, agama dia sendiri dia ragu. Islam apa yang dia nak dengar? Agama apa yang dia nak bagai? Kalau Quran ini dia tolak nak pakai kitab apa lagi? Fabi aayyi ala'i Rabbikuma Apa benda yang Allah dustakan kami? Apa benda tuan-tuan? Sebab itulah manusia ni kalau dia tolak Islam, dia mempertikaikan Islam, dia mana-mana yang nak mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka kata Allah binasalah mereka. Kenapa mereka ini menolak? Kenapa mereka ini memandai-mandai? Allah Taala sebut kerana dua sebab. Allazeena hum fi ghamrah. Adalah mereka itu disebabkan berada dalam keadaan ghamrah. Ghamrah maknanya jahil. Ghamrah maknanya jahil. Ghamrah maknanya tak reti. Ngaji tak mau. Ugamo tak ambil berat kuliah tak memenat ceramah tak minat ada orang ceramah politik dia lebih minat pada ceramah agama ni masalah ceramah politik dalam hutan tapi atas bendang dia pergi bawa kursi, bawa tikar ni bawa lagi kacang kuda ni nak pergi dengar ceramah politik padahal nak pakai lima tahun sekali yang agama ni nak pakai setiap saat dan masa politik nak pakai, ni lah pilihan raya tak ada pilihan raya, pakai apa? nak pantas sama nak pergi Dewan oh, baik, Apa ada bagi? nak pantas gila, apa yang berlaku? YB yang tak mati lagi, nak banggah tetapi agama nak pakai setiap hari daripada nak masuk tandat, pakai agama duduk dalam tandat pakai agama nak hidup pakai agama, nak berpolitik pakai agama, nak bernegara pakai agama. Tidak ada satu benda pun dalam dunia melainkan mesti berhajat kepada agama. Tiba-tiba orang tak nak belajar agama, masya-Allah. Tu macam mana dia nak jadi betul? Kalau agama dia tak belajar Selepas tuan-tuan, tuan-tuan nak ke politik, silakan politik. Pilah. Tapi jangan lupa tentang drama agama. Kuliah berkita. Ni kita-kita tuan-tuan ni kena mengaji ni. Serustali ni. Jalan nak bagi jadi suluk, nak jadi hati bersih, nak jadi tawaduk ni kena ni. Belum tentu saya pakai jubah, saya tawaduk. Belum tentu saya pakai serban, saya tawaduk. Kalau saya tak mengaji, kalau saya tidak beragama. Kalau saya bodoh, saya belum lagi. Sebab tu semua benda kena ada ilmu. Khususnya nak jadi pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, kena berilmu. Sebab kalau dah jadi pemimpin, tidak ada mata untuk menuntut ilmu. Tak mana nak menuntut ilmu lagi tuan-tuan. Kalau dah jadi pemimpin. Semua kena tengok. Barik kesumbat, kena tengok. longkang kesumbat, kena tengok. Orang kusah kena tengok. Orang mati kena pergi. Orang keluarga kendara kena jemu Mesyuarat setiap hari. Tapi sayang tu. Ilmu agama ni orang tak minat. Buka-buka tu empat. Sebab itu Macam mana cara nak bagi minat? Kita kena cari jalan. Kita tak boleh duduk diam. Sebab tu ceramah saya tak boleh buat di masjid saja kuliah saya tak boleh buat di surau saja. Ceramah-ceramah kita sekarang kena buat di pasar malam. Saya sekarang buat ceramah di pasar malam. Hari Ahad ni saya akan buat ceramah di Akang di Poh. Pasar malam. Malam tadi saya geronda, saya malam tadi ceramah di Poh, dia kata dekat sahabat saya, jom kita rondalah. Tengok ceramah hari Ahad ni. Pukul 10.30 pagi ronda. Dah tiadalah tempat ini tempat orang meza, pentas-pentas tang dulu. So, Dok tengok ada beraja saya ni, tak pak. Ini kali kedua saya buat. Bulan lepas lima 500 orang saja. Pakak bonti beli barang semua dengan terawak. Yang seluar pendek, yang tak pakai tudung, yang pakai seluar jin, yang pakai baju hantu, semuanya bonti. Budak-budak roq, mak-mak motor, semua bonti dengan terawak. Kita kena buat ada contoh. Nak buat dalam surau, ta'ala hun tak mai bebak. Bukan kata perubat je. Lahum tu. Lakum di nukum terus dia buat. Tapi bila kita pergi ke tempat dia buat. Haa ni dia. Ada lima orang muda-muda. Mak mutul. Mari jumpa saya tak. Caya lah. Terima kasih Bagi lah. Marilah tepuk tangan. Tiga. Terima kasih lah. Ustaz. Saya rasa seronok tau kan. Ustaz bila lagi nak buat. Kita kata kita buat tiap-tiap bulan. Jangan takut kita main bulan depan hari ahad pertama kita datang insya Allah saya tengok persiapan budak buat kita kena buat bukan dia buat nak main sebab gitar lah main-main semua serubat dia buat semua serubat belakang dia kata oh, sudah aku serang tak serubat dia pelan-pelan balik juga lah kita pergi tempat dia buat sebab tu saya sekarang radio panggil saya pergi television panggil pun saya pergi pergi cakap Siapa peduli apa? Orang Amo panggil saya Pi. Orang Pas panggil saya Pi. Pi pi pi panggil pun saya Pi. Tiga kali Pi. Nahwa. Apa saya baru ni Pi drama tempat Amo. Bila saya pergi drama tempat Amo, depa kata Ustaz Gazi Amo. Enggak, no, Ustaz Gazi panjat tempat Amo. Amo. Oh. Bulan lepas saya pi drama ni Cameron Highlands untuk orang asli tak ada wali Ini bodoh benar tu. Bukankah Allah Taala sebut pada Harun dan Musa, "Izhaba ila Fir'aun, innahu ta." Pergilah kamu berdua pada Firaun. Firaun dah menampau. Dan Allah pesan pada Musa dan Harun, Bercakaplah dengan bahasa yang lemah lembut kepada mereka. Kepada Firaun, mudah-mudahan Firaun beringat dan Firaun terima apa yang kamu cakap." Adakah Musa tu jadi Fir'aun? Ada Nabi Harun jadi Fir'aun? Bila dia masuk dalam istana Fir'aun... Dia keluar balik daripada istana Fir'aun. Kemana kamu Musa? Ngaja Fir'aun. Oh kamu Fir'aun lah. Ini yang kita kena ubah tempat fahaman ini. Kita cepat sangat mengecoh. Atau cok, cok, cok. Atau kalau saya teramak. Saya teramak tu pada bank tentang perbankan Islam. Kakitangan bank yang bukan beragama Islam, Cina dan India. Depa nak tanya mula-mula perbankan Islam nak diada. Saya bagi ceramah kepada depa. Apa dia muamalat Islam perbankan Islam? Cina tuan-tuan, India ramai. Adakah saya dia? Cina dengan sebab saya pertama pada Cina. Tidak. Saya bercakap. Cakap dakwah, dakwah, dakwah. Sebab kita kena berani cakap. Bila kita berani bercakap, orang tengok apa yang kita cakap. Betul ataupun tidak. Kalau orang marah pada kita, Alhamdulillah. Kalau orang terima kita, alagi Alhamdulillah. Kalau orang tolak kita, Alhamdulillah. Kalau orang tak tolak kita pun syukur Alhamdulillah. Yang pentingnya, aku telah berjihad. Aku buat kerja untuk agama. Besok kalau Allah tanya di hari kiamat. Ada kamu dah buat mereka? Dah. Habis mereka buat apa? Mereka tolak. Selamat saja. Ada empat bejik buang saya mengajak. Dia tak marah. Bila saya duduk tu. Main-main dengan anak-anak. Hari ni tak main langsung. Semalam tak main langsung. Besok pagi-pagi buta nak pergi pulang binang. Malam baru balik. Bila nak main? Tunggu hari sini Baru boleh jumpa dengan anak, -anak tadi. Empat masjid buat, Alhamdulillah Maknanya saya ada masa boleh main dengan isteri Boleh main dengan anak-anak Boleh lepak-lepak, rehat-rehat Lunyuk kaki, lah tak lunyuk anggur Nanti kalau Allah tanya Kenapa hang kaki mengejar Guru sisi masjid buat Guru sisi masjid mana, repot kat Tuhan Apa kita susah? Hidup kita tidak suka tu. Jadi manusia yang memandang-mandang tentang agama ini Punca nombor satu ialah dia ramrah. Dia jahil. Dia tak mau mengaji, Dia tak mau sangat-sangat. Saya bercakap dalam radio Perak. Saya tanya pada pegawai yang uruskan ceramah-ceramah. Radio Perak, tuan-tuan, bila buat ceramah, ranking dia nombor satu sekali. Orang tak dengar lagu. Orang tak dengar. Cerama agama ni Dia punya lampu tu merah tu Level tinggi Dulu-dulu orang tak suka Jalan ditonton, orang suka Depa sambut ulang tahu Arti air baru ni, bukan dengan konsert Dengan forum perdana Tak berlupa dia macam ni depa diperak tak, forum perdana Pengarah Jabatan Bula Pinak Ustaz Eliak Zakaria May Dengan pengarah Jabatan Perak Dato' Syekh Manu Besar-besar Yang ni kita kena lihat Lama-lama minat tuan-tuan Bulan 6 nanti Saya jemput pada tuan-tuan Datang kuala saya Tengok satu muda yang 3 tahun setengah Dia hampir Al-Quran 3 tahun setengah Adik-adik umur 16, 15, 14 pun tak hampir Al-Quran ni Dia 3 tahun setengah Dah habis justru 30, 29, 28 habis Saya akan bawa ...namanya Darwiyah. Mak dia kata, lupa-lupa dengar, tindih Ustaz. Dia terus tengok anak dia. Masa tu dia umur tahun. Saya ajar dia ikrok tahun habis ikrok enam. Masuk dua tahun setengah, dia boleh hapeh Quran. Sekarang tiga tahun setengah, dia dah hapeh juzuk tiga puluh. Sekarang dia hapeh Surah Muhammad, juzuk dua puluh nak. Adik dia umur dua tahun setengah, dah hapeh juzuk tiga puluh. Dia mai baca lepas saya Sambihid marabikal a'la. Umur dua tahun setengah. Adik kakak perempuan dia tiga tahun setengah. Dia baca surah Muhammad pada saya Tanpa tengok Quran. Tiga tahun setengah. tu. Sebab tu kita kena masuk. Membuang kejahilan. Kalau buat TV, TV lah. Kalau buat keset, keset lah. Saya ceramah di Johor. Orang Cina. Orang Cina man. Di Pulau Pina orang hidu man. Dan orang Cina di Johor ni tuan-tuan beli CD, CD saja. Tiap bulan lima CD dia beli. Dia bukan Islam tapi dia beli CD. Dia bawa kawan-kawan dia main kubur mak. Dengar. Baca. Tengok CD. saja. Saya turut di Johor tiga tempat. Tiga-tiga tempat dia main dengan ceramah. Walaupun kuliah subuh dia main. Cina tuan-tuan. Tak Islam. Main duduk ilai dengan ceramah. Kuliah subuh tak Islam pun tak main. Masya Allah. Dia cari jalan Membuang kejahilan Yang kedua Kenapa mereka menolak Islam Mandai-mandai mengada adatkan cerita Kata Allah Dahul Sebab mereka itu Dalam keadaan cuai Cuai tentang hari kebangkitan Cuai tentang hari kiamat Kalau dia ingat Hari bila-bila masa Dia boleh mati Dia takkan cakap macam ni Nyawa kita dengan Ehsan Tuhan Dengan belah Ehsan Tuhan Allah bagi kita hidup kalau Tuhan kata mati dia ni mati kita. Tapi manusia sahun, dia lupa benda itu. Dia lupa dia akan disoal dalam kubur. Dia akan dibangkitkan semula Dia hari kiamat. Yang ni yang dia sahun. Tadi tu guru kita hendak hurai tentang waflak. Dia lalai. Bila buat dosa tak rasa apa. Selama roh saya pergi Pulau Pangkor tadi, sampai di jetty Pulau Pangkor pukul 8 suku. Pergi dah penuh. Saya tu di atas boting. Saya pergi makan. Dah tengok awal lagi kita sarapan pagi. Tengah duk tu sarapan gitu tuan, tengok satu perempuan Melayu pakai baju pakai seluar ni Allah tuan, tuan. Eh eh eh. Saya hak jantan ni pun tak dapat pakai macam dia. Hilanglah tuan-tuan perasaan malu. Han nak pergi mandi kat pantai tu. Han nak naik bot. pakai lagu tutup, tu. yo Allah. Lelaki dia pupuk anak dalam beg. Nampak kepala je ya, anak. Tak ada perasaan malu tuan-tuan. Macam mana -tuan. lah. Tak ada malu apa. Lama. Eh? Tu nama dia Aghaplah. Saya pun Aghaplah. Sebab saya tak boleh tegak lah. Eh? Ada saya ni kita tegur dia. Haram. Laki dia ambil anak dia mumpuk kepala saya. Saya nipis iman saya. Saya hanya tak setuju dengan hati. Saya tak setuju dengan hati. Yang tu yang mampu buat nak tegur, nak cakap, nak cegah tak ada kuasa. Nak cakap, tak larang nak cakap hati saya. Duk naik peri tu macam doa. Ya Allah janganlah bagi tempah dari ni. Ya Allah bagi tenggelam. Takut. Takut. Ini dipanggil sahun. ni yang tadi. Take. Buat dosa tak rasa apa-apa. Yang keduanya apa? Lazak kalau buat dosa. Buat dosa ni jadi bangga. Ini nama dia sahun. Buat dosa ni jadi bangga. Tak ada apa-apa nak taubat lambat lagi muda lagi relax lah dia mari malam ibadat tuan, -tuan mak darum isya yang hafal quran tiga juzuk ni tiga tahun setengah umur umur budak ni tiga tahun setengah mak dia tak pakai tuduk tu yang anak hapil quran mak tak pakai tuduk cerita pelik Mak dia pakai jin. Anak tiga tahun setengah tak boleh quran Saya kata kat dia, Kak, siapa yang ajar anak, Kak? Saya. Belum. Saya, Kak, yang minat agama sebab dengar cikgu ni, Kak. Tapi insyaAllah, lepas ni saya betul. Saya sayang ke dia, kenapa? Kenapa lepas ni, kenapa tak tahu? Tak apa lah, Kak. InsyaAllah, tak doa. Dia membawa anak dari dulu Dia tak membawa lagi Tak apa Pelan-pelan Sabar-sabar -pelan. Mudah-mudahan dia juga Memubah So, saya dirahkan Allah Mudah-mudahan daripada ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesebelah Memberikan banyak manfaat kepada kita Supaya kedua daripada golongan Al-Fa Dengan jalan Tuntun ilmu Dan takut kepada Allah Jangan menjadi jahil dan jangan menjadi juan. Yang kedua, memang manusia mempunyai berbeza pendapat. Berbagai pendapat. Tetapi apabila berbeza pendapat itu, hendaklah dirujuk pada Quran dan Hadis. Bila apa yang Quran kata, kita ikut. Bila Nabi kata apa, kita suat. Maka kita akan jadi lelok balik. Bila kita tak setuju dengan Quran, tak setuju dengan Nabi, maka kita akan jadi berpujak belakang. Jadi rosak negara, rosak masyarakat, rosak agama kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru. Ustaz Wazali kerana sudi mengundang saya ke pondok beliau. Allah saya undang mengundang Ustaz datang ke tempat saya pula. Tapi tempat saya taklah sahabat Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, kalau pergi pun biasa-biasa saja. Tanah kami tidaklah seluas tanah Tuan-Tuan. Tanah pekan. Tanah pekan. Lot-lot saja. Dapat tujuh log tu pun kira luar. Tapi Alhamdulillah kita ada buat follow model. satu katu jadi perak. Jadi ya, kita, kita boleh tengok dalam internet. Kita boleh tengok kita punya perkembangan. Mudah-mudahan bila kita saling menziarah. Di antara satu sama lain. Bertukar-tukar pendapat dan nasihat. Mudah-mudahan kita dapat memajukan. Ya, institusi dakwah sekolah ini mudah-mudahan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, qabilan tawfiq qabilan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعود بك من شروعهم اللهم فتد شملهم وفرد جمعهم وشكد سلمتهم وزنزل أقدامهم وسنف عليهم كلبا من كلابك يا صحار الجزار المنتقب اللهم ينزل الكتاب ويا مجر ويهزم ويهازم الأحساب إن سمه ونصرنا عليهم هو الحمد لله رب العالمين والله أحمد